Capitolul al cincilea Se apropie de fereastră să vadă ce se întâmplă afară. Era într-adevăr ceva neobișnuit. Orașul fusese acoperit de apă, o apă tulbure, așa cum aduc de obicei reversările. Sub colțurile balconului se auzea foșgăitul ei domnul. Marcus se aplecă, o atinse și se miră puțin, văzând că nu e deloc rece. A ajunsese cam repede la etajul al doilea unde era apartamentul lui. O bucată de vreme privi clădirile de vizavi și felinarele, cărora nu li se mai vedeau decât pălăriile. Fără să stea prea mult pe gânduri, își scoase cămașa și așa cum era în chiloți, trecu peste balustrada balconului, apoi, după ce și muie încă odată vârful piciorului, își dădu drumul în apă. Pentru o clipă și închipui că totul nu era decât un vis, altfel nu-și putea imagina de ce e atâta liniște. Dar în clipa următoare înțelese că nici nu putea fi vorba de un vis. După cum se părea, Oamenii încă mai dormeau și nici nu bănuiau măcar ce se întâmplase în cursul nopții. Oricum nu era rău să înnoțe așa la nivelul etajului al doilea. Distanțele păreau mai mici, intersecțiile erau mai aproape și l-a avut impresia că în câteva minute ar fi putut ajunge la fereastra fetei. Își imagină mira acestea când l-ar și văzut apărând așa nițeluș obosit, la balconul ei prinzându-se de balustradă pre de câteva minute, pentru a-și mai trage sufletul, apoi sărind în cameră. De departe s auzi sirena mașinii poliției sau a salvării. A ce repede au aflat!" își zise. Tocmai nota spre intersecția din centru, cu puțin efort, ar fi putut ajunge pe terasa primăriei sau chiar ceva mai încolo, la Casa de cultură. Pe ambele părți ale drumului, balcoanele erau pline cu obiecte care îi aminteau de vacanța de vară, zvârlită neglijând de colo-colo lungul rost de bicicletă, ba, chiar și o minge de plajă colorată strident. Brusc și a de atelierul său și îl trecu un fior. Tâmpitule, își zise, recunoscu că ar fi trebuit să se gândească mai demult la asta. se întoarse pe loc cu gândul să ajungă cât mai repede acolo. Câteva străduțe dispăruseră sub apă, astfel încât o lope scurtătură pe deasupra acoperișurilor scunde care se zăreau cu greu din apă. Dacă până atunci notase cu ușurința, cum mi se părea că e din ce în ce mai greu, groaza punea stăpânirea pe el tot mai tare și își spusese din nou în gând, Tâmpitule, întoarse capul și privi la stânga, apoi, în dreapta, să vadă dacă mai nota careva în apropierea lui. Deși, chiar dacă ar mai fi fost cineva, n-ar fi îndrăznit să-i spună necunoscutului, treci pe la atelier, pe la mine, să vezi dacă apa nu mi-a luat tablourile. Spre uimirea lui însă era absolut singura acolo ca la începuturile lumii. Chiar așa ar fi putut povesti mai târziu despre asta. Era o zi întunecată, iar sufletul și trupul lui Marco pluteau peste ape. Dăduși mai energic din mâini într-o ultimă încercare de a înfrânge rezistența apei și, tocmai în clipa aceea, reveni la realitate. Ce vis!" își zise, ușura totuși că se trezise în patul lui. Se apropie de fereastră și dădu la o parte perdeaua. Afară era urât. Sirena mașinii poliției sau a salvării, cea pe care o auzise probabil în vis, îl înfiora cu sunetele ei puternice. Când ieși în stradă, sentimentul de tristețe, care îl însoțise tot timpul cât dormise, continua să-i stăruie în suflet. La ușa cafenelei din centru, al cărei client era zi de zi, tocmai se discuta despre alerta de adinauri. Nu, nu și nu, se încăpățânat cineva, nu are cum să fie din nou jaf la bancă. Și nici nu mai e mare lucru de fura din amărătea de bancă. Atunci nu mai rămâne decât ceea ce spune în reca. Testează sirenele mașinilor noi, cele date de Consiliul Europei. Barmanul, ca și când s-ar fi așteptat ca Marcus să-i ceară și lui părerea, zâmbi ironic. Vrem să intrăm în Europa, dar până acum nu avem nimic european decât sirenele astea. E o rușine pe onoarea mea. Marcu simțind ce respirația cuiva care tocmai intrase în cafenea. Ați auzit oameni buni, Marian Schreli, Din pricina găfuielii, omul nu putea nici să vorbească. Hai, ia zice ce s-a întâmplat, insistară două-trei voci. Cel l-a reușit cu greu să îngaime câteva cuvinte. L-au împușcat pe Marian Șkreli, chiar când ieșea din casă. Asta s-a întâmplat. Nu se poate, omule. Marcu rămase câteva momente cu gura căscată. L-a împușcat pe Marian Schreli. Fraza asta avea ceva în străin, ceva inaccesibil, care o împiedica să pătrundă în conștiința lui. Ar fi vrut să strige, bine, dar Marian Schreli este directorul meu, ca și când în anunțul acela abia făcut, ceva nu ar fi fost în ordine. Adevărul e că de ani de zile toată lumea al striga, domnule director, evitându-i cine știe de ce numele... Marginalizat numele lui, căpătase un fel de crustă care îl făcea și mai greu de pronunțat. Și iată că, brusc, în ziua aceea fatală, numele ieșise din nou la lumină. Dornic să-și ocupe locul cuvenit. Amenințător să -l și de crimă să strecura acum din nou un trupul care începea să se răcească. Cafeneaua se însufleții brusc. Oamenii vorbeau toți odată, fără să-i intereseze dacă îi ascultă cineva. Iată ce fusese cu sirena aia. Iar eu am crezut că sunt pompierii. Marcus și-a prins o țigară, apoi fără a-și lua rămas bunie și pe stradă. mă niște o bucată de vreme, după care o lua la goană. În fața blocului în care locuia victima se adunaseră o mulțime de oameni. Marcu zăria acolo mașina poliției, apoi pe procuror și pe adjunctul său, care fotografia locul crimei. Se strecură printre ceilalți fără să îndrăznească să ceară cuiva amănunte. Știa că o să află totul chiar fără să întrebe ascultând numai ceea ce se comenta în jurul său. Așa se și întâmplă, de fapt. Grav rănit, directorul se afla la spital. Avea puține șanse să supraviețuiască. Criminalul era un tânăr care îl împușcase tocmai când ieșea din clădire, cu un singur glonț, chiar în frunte. Cu un singur glonț, repetă Marcu, absent. Zăria alți câțiva oameni care se apropiau mare grabă de locul crimei. Să puneau aceleași întrebări și să dădeau aceleași răspunsuri. L-au ucis pe director. Cum așa? Cine? De ce? Nu se știe nimic. Din gelozie, probabil." Alții jureau că treaba era cu mult mai încurcată. Aha, știu ce vrei să spui, crimă politică. E ceva la modă acum. Îi se face unuia rău sau îi cade ceva în cap și gata. De vină sunt adversarii politici. În cazul lui nu poate fi vorba de așa ceva. Din câte cunosc eu, directorul nu le avea cu politica." că tot veni vorba, din ce partid făcea parte? Pe cuvânt că nu știu, știu numai că ăia de stânga îl credeau de dreapta, iar ăia de dreapta îl considerau de stânga. O, oh, săracul de el! Primulțimea care se tot îndesea, Marcul căuta din ochi pe șeful sectorului de muzică. Nu știa ce să facă, să pornească spre spital sau să aștepte acolo ca toți ceilalți. Brusc se cutremură. Printre șușotelile obișnuite a avut impresia că deslușește ceva ciudat. Erau câteva fraze sticloase care se strecurau ca niște blocuri de gheață printre banalitățile conversației generale. Reci, fără nicio legătură cu vorbele obișnuite, ele se auzeau din ce în ce mai deslușit. Și printre ele auzi iarăși numele victimei, însoțit acum de cel al făptașului rostite chiar în formularea pretinsă de canund. Angelin din neamul Uca l-a ucis pe Marian al șcrelailor. Marcu simțiu un jung în coșul pieptului. Auzise cât se poate declar formula tradițională. Străstre veche venită direct din evul mediu, ea hălăduia acum liber printre ei. În timpul acesta ceilalți se chinuiau să priceapă câte ceva. Cine este acesta angelin Uca? ce a avut cu directorul ce l-a apucat. Misterioasa formulă semeață și disprețuitoare își făcea loc printre vorbele comune, aducând același mesaj. Angelin al ucailor, l-a ucis pe Marian din neamul Schreli. Marco a avut impresia că îl vede pe omul cu pălărie de la ședința aceea îngrozitoare, în care se discutase despre canund. Omul cerceta cu atenție mulțimea și lui Marcu îi se păru că din ochii celuilalt să-și din când în când niște luminițe reci. simți din nou un jung în coșul pieptului. Cineva îl prinsă de cot. Era șeful sectorului de muzică. — Hai să mergem la spital, îi spuse. Se zvonește că e pe ducă. În timp ce mergeau cu pași mari, Marcu îl întrebă. Dar Angelin uca cinei? Celălalt nu-i răspunse imediat. Habar n-am, zise după un timp. Am auzit că ar fi un tânăr din cartierul de sus, dar ce importanță are asta, el este doar mâna destinului. marcu privit privi cu o întrebare mută în ochi, nu cumva e și tu amestecat în toate astea? Șeful sectorului de muzică negă din toate puterile. Canonul se trezește la viață, din câte se pare, asta ne mai trebuia acum. Marcu ar fi vrut să spună, săracii de noi, dar se răzgândi într-o clipă și zise altceva. Nu știi cumva băiatul ăsta are vreo soră? Cel la ridică din numeri. Nu știu, spuse. E pentru prima oară când îi aud numele. Săracii de noi, își zise Marcum. Directorul muri în spital puțin după prânz. În jurul orei patru o mulțime de oameni se adună în curtea casei de cultură, închipuindu-și că sicriul avea să fie dus acolo. În clădire telefonele zbârnâiau fără încetare, dar celor de afară nu li se comunica nimic. Ceva mai târziu veni cineva de la primărie care spuse că ultima dorință a defunctului fusese să fie îngropată a doua zi în satul natal, zgripii I. Cake. Majoritatea celor prezenți rămaseră cu gura căscată. Directorul să fie mormântat la țară uitaseră aproape complet că mortul se trăgea din zgripii I. Craig. Iar cei tineri care nu dădeau nici doi bani pe legăturile de familie ar fi fost tentați să creadă că directorul venise în B direct din capitală și nu din cine știe ce cătun pierdut în munți. Invocând într un felul cum obișnuia să se îmbrace comportamentul său civilizat, dar mai ales florile, pe care îi le ducea soției după moda europeană, cei prezenți începură să se risipească grupuri-grupuri. După câțiva pași, unii dintre ei se opreau cruciți în mijlocul drumului. E adevărat că tipul ăla așa de modern se trage dintr-o văgăună ca aia?" Cei întrebați dădeau din cap oftând și ziceau cu tristețe, Ei, așa e viața." Apoi, pentru că erau învățați din totdeauna să se îndoiască de orice, își zuguiau buzele la urechea celui de alături și întrebau, Chiar așa cerut directorul să fie îngropat la zgripii cake?" Cei mai mulți dintre ei își urau unii altora bună seara și, ca să fie sigur, mai întrebau odată dacă autobuzele plecau din fața primăriei, așa cum se spusese, sau dacă drumul până la zgripii cake dura, într-adevăr, numai o oră. După ce bău o cafea la botul calului, Marcus se întoarse în atelier. Avea o presimțire că va găsi sub ușul o scrisoare de la iubita lui de la venirea unchiului ei pierduse orice legătură cu ea. Nu fi supărat, dragule," îi spusese fata. După plecarea lui, totul va reintra, normal, ai răbdare." Destul de derutat, deschise ușa masivă. Nu-și plecă imediat privirea să vadă ce era pe jos. Totuși, chiar înainte de a se uita, simți că pe podea nu era nimic. Își aprinse o țigară și începu să se făție prin încăpere." Acest dute vino ținu atât de mult încât începură să-l doară genunchii, așa că se așeză pe un scaun. Fata a venit, într-adevăr, cu puțin timp înainte de lăsarea serii. Îi auzi pașii pe alee și o așteptă în spatele ușii. Era albă la față ca hârtia. Fără să-i spună nimic, îi căzu în brațe și început să plângă. Fratele meu, zise de câteva ori printre sughițuri, mi-am închipuit eu, îi răspunse el. Am încercat să plec, dar n-am putut. O, doamne, s-a întâmplat -o ce era mai rău. Aceste ultime cuvinte le rostiseră împreună, ori nu-și mai amintea după aceea. Poate nu le spusese nimeni, dar le gândiseră amândoi. El încerca să o liniștească mângâindu-i părul. La întrebarea ei ce vor face de acum înainte, ridică neputincios din umeri. Imediat după incident, a ei se pomeniseră cu poliția acasă, dar frate sunt retrim se ascunsese. Totul era acum nespus de contradictoriu. Omorul se făptuise la lumina zilei tocmai pentru ca lumea să afle că se acționase conform canunului și că onoarea familiei fusese răzbunată și totuși ucigașul trebuia să se ascundă, încălcând tradiția. Ceva, ceva tot o să se facă, șoptea elbuimac. O să se găsească o rezolvare, fără îndoială că o să se rezolve ceva. Stând împreună pe canapea, privirile lui fixau mai tot timpul fereastra. Afară era din ce în ce mai întuneric. Șirul de automobilă înaintea cu greu pe drumul de munte. În spatele mașinii mortoare venea una dintre mașinile primăriei, în care se aflau rudele mortului, apoi un jeep cu însemnele NATO rămas pe aici, încă din timpul ultimei misiuni de supraveghere a frontierei cu Kosovo. Urmau două autobuze pline ochi, care se strecurau nevoie în curbe. Cătunul zgripii chic se vii brusc ca și când ar fi fost văzut prin teleobiectiv. Prin cea rară se zărirea mai întâi acoperișurile caselor, ferestrele și turla bisericii, cu clopotnița reparată de curând atât de aproape toate de parcă ai fi putut să le atingi cu mâna. Dar după câteva clipe, datorită serpentinelor șoselei care urcau spre vârful muntelui, cătunul se îndepărtă din nou, parcă supăra de ceva. Drumul coboru o vreme înainte de a urca din nou abrupt așa încât din pricina orcușurilor și coborușurilor lui, zgripii Chic le-a apărut mai întâi tuturor sus de tot, aproape de nori, după care imediat se mută jos sub pătura de ceață. Marc urmărea atent acest joc al planurilor, fără să se concentreze deloc la ceea ce îi spunea șeful sectorului de muzică, care stătea lângă el în autobuz. În fața lui, satul părea că execută un dans nebunesc. În mașină oamenii discutau cu tare, fumau și tușau fără întrerupere. Ucigașul a respectat întocmai, nu știu cum să-i spun, ceremonialul morții, îi spunea șeful sectorului de muzică lui Marcu. Îți amintești câte importanță îi dădeau la adunarea aceea teribilă la care am fost împreună glonțului unic? Și uite acum făptașul a pus în aplicare preceptul. Nu a țintit decât odată. Se spune chiar că ea și vorbi victimei înainte de a atrage după cum cere obiceiul. Acum întrebarea care se pune este dacă el va respecta întocmai canonul sau se va opri la mijlocul drumului. Ei văzut pe cei doi polițiști care au urcat în autobuzul celălalt. Sunt sigur că Merlas gripie chic să-l prindă pe ucigaș dacă o să vină conform obiceiului la parastas. Asta nu mai cred, zise Marcu. Ce nu crezi? Că o să vină la parastas sau că acolo să-l prindă? Nici una, nici alta, răspunse Marcu. Celălalt îți suguie buzele. Adevărul e că spectacolul ăsta devine tot mai absurd, zise imediat. Totul este contradictoriu și fără sens. Și cum ar putea fi altfel? Se miră marcu. Zgripii chiglea a apărut din nou extrem de aproape. În spatele lor cineva explica altuia că soția defunctului nu ar fi vrut ca mormântarea să aibă loc aici, dar moribundul, în ultimile clipe de viață îi ceruse să răspica lucrul acesta. Mi se pare că de data asta chiar am ajuns zise șeful sectorului de muzică. În mormântarea a avut loc la amiază, după vechiul obicei. Printre atâția participanți, cei doi polițiști își păreau de dreptul dezorientați. Avea ordin să-l prindă pe ucigaș, deși erau puține șanse ca el să vină la funeralii, după cum cerea tradiția. Din vocetul arhaic al bărbaților nu se înțelegeau decât câteva vorbe. Întristați am rămas după tine, Marian Screli. Apoi urmară femeile care își însoțiră la rândul lor văitatul cu suspine. Un ziarist mărunțel cu un chip oarecum cunoscu se învârtea ca un titires printre oameni. Din câte știu eu, ritualul străvechi îngăduie doar bocetul bărbaților, nu-i așa?" Îl întrebă pe Marcu. Marcu ridică din numeri. Sunteți de la ziarul local?" Da, și totuși, ca să fiu sincer, nu pricep deloc ce se întâmplă aici. Vechile obiceiuri pe care se reînvie sunt respectate numai în parte." Marcu nu spuse nimic, asta nu-l împiedică pe ziarist să-și continue orația. Unor părea că vorbește singur, altor avea impresia că îi dicta cuiva un articol pe care trebuia să-l publice urgent. Cuvintele lui se amestecau din când în când cu acele ale bocetului. Stânga la putere învinuiește opoziția de dreapta pentru incitarea și rănășterea străvechiului canon, Iar dreapta care să-l proclame pe cel ucis un fel de far al democrației, îi demască pe comuniști. Recunoașterea valorilor naționale, aceelei acuzații, stânga îi răspunde cu, iar dreapta se ambiționează să... Întristați am rămas după tine, Marian Schkreli. Ce legătură are Spania cu toate acestea? Îl întrebă ziaristul pe Marcu, întrerupându-și monologul. Este pentru a doua oară când aud asta în bocetul femeilor. Marcu și că și pe el îl surprinsese răcuvintele. În Spania, pe tărâmul morții. Nu știu, răspunse. S-ar părea că moartea lui are o legătură cu Spania, urmă celălalt. Din câte am auzit cu ceva timp în urmă, l a făcut într-adevăr o călătorie în Spania, dar nu pricep ce legăture are asta cu clima. Nici eu, zise Marcu. Se creează impresia că s-a dus acolo pentru a-și respecta un legământ, sau mai bine zis pentru a-l încălca, nu crezi? Nu știu ce să zic, făcu Marcu. Este adevărat că a fost acolo cu o delegație culturală. Vântul rece și enervarea că nu înțelege sensul cuvintelor din bocet făceau ca figura ziaistului să pară mai ascuțită decât era în realitate. În Spania, pe tărâmul morții, au repetat-o, ați auzit? Este exact ca în balada lui Ago Umeri, pe care am studiat-o la școală, din câte îmi amintesc eu, Ago Umeri era în închisoare când a primit vestea cea rea sau a avut un coșmar, nu-mi amintesc prea bine. Marcus se duse ceva mai încolo pentru a scăpa de ziaristul Limbut. Adevărul e că și el se gândea la același lucru, după cum se părea rubedeniile mortului auziseră despre călătoria lui Marian în Spania, ceea ce li se păruse foarte ciudat. Și pentru că acum își amintiseră de Spania, care apărea și în vechea baladă, legaseră călătoria mortului de ceea ce știau dimostră moși, lucruri care, în logica lor, nu puteau fi diferite. Mai apoi, povestindu-le copiilor aceste întâmplări, poate că vor spune cam așa, și a mers el în țara aceea îndepărtată, căreia îi zice Spania, și acolo a avut un vis complet în care și-a văzut moartea. În clipa în care sicriul a fost pus pe buza gropii, mulțimea de oameni se mișcă înainte ca dusă de un val. După cele câteva cuvinte rostite de pater Gioni, care își mărturisi la urmă speranța că în sufletele chinuite ale albanezilor se va așterne într-o zi pacea domnului, sicriul a fost coborât în groapă. În vreme ce la acopereau cu pământ, Tom Cola, cel mai vechi salariat al casei de cultură, cel care de obicei juca rolul măscăriciului, strigă cu o voce răgușită de durere. Ok, Marian! Nimeni nu ar fi înțeles sensul acestui strigă care ar fi putut fi interpretat ca o ironie la adresa mortului, dacă ochii lui Tom n-ar fi fost înroșiți de plâns. Parastasul a urmat imediat după mormântare în casa fratelui mai mare al răposatului. Ucigașul n-a apărut nici acolo și cei doi polițiști care se așezaseră cu chipuri îndurerate, în colțul mesei, se simțeau inutili. Care va să zică, renodând tradiția răzbunării sângelui, ucigașul redeschisese într-adevăr cutia Pandorei, deși uite nu îndrăznise să meargă mai departe. Așa vorbeau cei de pe la mese. Privește între acolo, îi șopti lui Marcu la ureche, șeful sectorului de muzică, atunci când trecură în camera de oaspeți pentru a-și bea cafeaua. Marcu se conformă și privind direcția arătată de celălalt, iar ceea ce văzul lăsă cu gura căscată. Pe peretele din față, deasupra vetrei, fusese întinsă, conform regulilor din canon, binecunoscuta cămașă albă cu înscrisul bos a mortului. Două pete de sânge, una aproape rotundă, cealaltă îngustă ca un pâr și erau imprimate pe ea. N-aș fi crezut niciodată că lucrurile astea pot merge atât de departe, zise în șaptă șeful sectorului de muzică. Cămașa victime expusă la vedere ca acum 400 de ani. Marcu deschise gura pentru a spune și el ceva, dar se răzgândi imediat, parcă speria de faptul că glasul lui l-ar fi putut părea celorlalți ca venit dintr-o altă lume. Pe la ora patru, participanții la mormântare își ocupară locurile în autobuze. Unii dintre ei erau complet ulburați de cele văzute, alții în schimb păreau de-a dreptul deziluzionați. În nu erau câteva precepte care reglementau relația familiei mortului cu ucigașul în primele zile de după omor. Din acest punct de vedere, nimeni din neamul lui Marian nu acționase până în acel moment conform tradiției. Pe de altă parte, ucigașul respectase doar câteva precepte din canun, pe altele ignorându-le complet. Mai bine fără canun decât cu un canun ciuntit, spunea cineva. Ceilalți îl contraziceau și acceptau canunul așa cum era, ce putei pretinde mai mult decât atât la ceva care renaște după ce a stat îngropat o jumătate de secol? Cam așa se discuta în autobuz. O parte dintre cei prezenți, cei care nu luaseră parte la sporovoarea despre vechile rânduieli, stăteau acum la taifas doi câte doi. Ei își închipuiau că toate comentariile acelea nu aveau să dureze prea mult, la fel ca toate obsesiile pe care albanezii le să în ultimii ani. Și mai erau convinși că atât una dintre tabere, cea a ucigașului, cât și cealaltă, a victimei, jucau o piesă de teatru pe care nu înțelegeau nici măcar ei. Adevărat familia mortului atârnase deasupra vetrei cămașa acestuia, dar cu siguranță că nu știau de ce. Și chiar dacă cineva avea să-și amintească, unde mai găsește acum omul care să citească în petele de sânge ultimile dorințe ale victimei, așa cum cerea canonul? Marcu privea gândura peisajul trist de la marginea drumului. Lapovița, care începuse să cearnă pe nepusă masă, încerca pe aici pe colo să albească pământul. Brusc își aminti dezvonurile care circulau de o bună bucată de vreme despre arhiva securității comuniste, adăpostită prin locurile acelea. La venire, încerca să zadar să găsească locul pe unde se putea intra în ascunzătoarea secretă. Acum, din pricina Lapoviței, iar fi fost de dreptul imposibil să-l descopere. I se păru că lângă el șeful sectorului de muzică medita la același lucru. Mi-am amintit adesea de ceea ce mi-ai spus despre șeful statului, care a coborât într-o noapte în arhivă, îi zise Marcu. Celălalt din cap. Toți coboară prin câte o văgăună să caute ceva, zise gânditor. Toți, își spuse Marcu, bineînțeles, unii chiar îmbrăcați într-o camașă plină de sânge, Alții caută păcatul primordial, la fel ca regele Udip. Ori de câte ori se gândea la acest personaj, avea impresia că-l ia somnul. Îi se părea că chinurile lui Udip aveau să fie veșnice. Ai fi zis că nimeni nu reușise să se cufunde atât de adânc în regele păcatului ca el, atât de profund încât să ajungă la sexul propriei sale mame. Pentru a se pierde definitiv acolo. Dute te n aia, în jurătura auzită de mii de ori există probabil în toate limbile balcanice. Scutură din cap pentru a scăpa de somnul care-i dă de târcoale. În autobuz se discuta din nou cu voce tare. Dacă opoziția va exploata evenimentul, te asigur eu că nici statul nu va sta cu mâinile încrucișate. E ceva vreme de când cele două tabere se imită una pe alta ca mai muțele, și ambele vor striga, ca din gură de șarpe, că vechiul cod nu este nimic altceva decât un instrument al crimei. Bietul, canun. Mai bine îi zice bietul Marian. Într-adevăr, de el, îi spuse Marcu. Dacă ar trăi, ar fi rușină de toată această tragicomedie. Deși nu putei jura cu mâna pe inimă pentru nimeni în asemenea împrejurări, poate că în ultimile clipe de viață Marian aruncase la coș toate obiceiurile lui de om civilizat, Cămășile, cravatele moderne, florile pe care îi le ducea nevestisi, ochiurile din vârful buzelor, etc. și plin de regrete, acceptase supus să-și dea viața ca în vechime. Marcu respira apăsat. Acum zgripii Ikeic rămăsese departe, dar lui nu-i fu greu să-și amintească dansul înșelător de la venire, când sus când jos printre vălătucii de ceață. Era convins că legănatul acela nu l-ar fi putut nimeni descifra.